У Києві вистава на Дніморському також сприймалася доволі бурхливо. На неї ходили родичі репресованих та й самі репресовані, яким поталанило вижити. Публіка поводилася не так, як заведено в театрі. Вона радше нагадувала глядачів футбольного матчу. Пристрасті вихлюпувалися геть через край, особливо тоді, коли з'являвся на сцені генерал КДБ Замогильний, роль якого виконував Задніпровський. Зал гнівно тупотів, лунали вигуки «Смерть, гадові, намило його, намило!» Артист мав би це сприймати за комплімент Але, мабуть, по спині йому часом бігали на полохані мураші Що й казати, КДБ не міг лишитися байдужим до нашого заглобленим спектаклю Грошей у цієї організації ніколи не бракувало Отож, гебісти закупили всі квитки за місяць наперед І почали водити до театру своїх людей Тепер вистави йшли у майже порожній залі Інколи в ній сиділо по кілька десятків військових На один із таких спектаклів Скабі вдалося запросити політбюро, зганьбивши п'єсу доволі простим способом Від неї, мовляв, відвернувся народ Десятки театральних режисерів із різних кінців СРСР стежили за сценічною долею п'єси на Дніморському Журнал «Аганьок» надрукував прихильну рецензію на київську виставу Майже на цілу журнальну сторінку красувалася Наталія Ужвій у ролі Оксани Лугової. П'єса нагадувала літак на біговій доріжці, що ось має злетіти у високе небо. Не злетіла. Їй одразу ж було обрубано крила. Невдовзі виставу було заборонено в Києві, а вслід за цим і в Брянську. Український Соложеніцин не відбувся. Болісні пошуки. Проте були обставини, що схиляли мене сприймати переслідування з боку офіцерів КДБ чи партійних функціонерів не вельми поважно. Приблизно так, як здатна ставитися до нежиті людина, котра довідалася, що хвора на рак. Перебільшень тут немає жодних, навпаки. Навіть це порівняння не спроможне передати грандіозності драми, яку я змушений був пережити. Тільки тепер я маю змогу розповісти про неї відкрито, не боячись навіть близьким людям видатися психічно хворим. Я довго намагався донести до розуміння діячів різних рангів закони природи, які своїми писаннями потьмарив Маркс, водночас потьмаривши і нашу свідомість. У цих намаганнях я небагато зробив корисного, зате багато накликав чиновних громів і блискавиць на власну голову. Настав час, коли ми довідалися про страхітливі злочини Сталіна, який у велетенській країні, шоста частина земної суші, створив по суті, дві держави. Одну певною мірою відкриту для власних громадян, ба навіть для закордону, і другу – герметично закриту, залаштункову, переплетену вздовжив поперек колючими дротами. Перша навіювала своїм громадянам і закордонним одновірцям нездоланний оптимізм, і вельми успішно. Друга – оптимізму не потребувала. Поети для неї не писали віршів, композитори не складали пісень. Тут поета чи композитора приковували до тачки з рудою або вугіллям, а коли він не мав сил виконати норму, незворушно стріляли йому в живіт. Я не повірив, бо цімто це жахіття можна пояснити неймовірною жорстокою вдачею Сталіна і тільки. Із цього мого сумніву розпочалася внутрішня робота, котра для мене була незмірно важчою від гибійських переслідувань. Певну роль у моєму дочасному прозрінні відіграв четвертий розділ короткого курсу історії ВКПБ. Я був сумлінним інструктором пропаганди під час війни і намагався добре засвоїти те, чого навчав інших. І треба сказати, що постулат марксизму про детермінізм історичних процесів відіграв першорядну роль у розумінні марксової фундаментальної помилки. Він сам дав ключ до потаємної скриньки, де лежав смертельний вирок його вченню. Звичайно, я намагався віднайти такий метод викладу, за яким можна буцім продовжуючи марксизм, трудову теорію додаткової вартості поволі трансформувати в її природні витоки з космічної субстанції. Та це була марна справа. Виросло і прийшло до важелів влади те покоління комуністів, яке засвоїла твердо, непорушно, додаткова вартість має єдине джерело – експлуатацію людської праці». У природі, мовляв, немає жодних інших джерел її походження. Отже, намагання віднайти їх деінде, крім трудової теорії, було замахом на марксизм. Отож, усі мої листи до ЦК КПУ розцінювалися як метафізичні збочення. А цього вже було досить, щоб позбутися партійного квитка, а з ним права на шматок хліба. Це зрештою і сталося 1974 року.